Глава 11. Це була чудна непритома. Я зовсім не володіла своїм задерев'янілим тілом, однак добре чула, як гавкав пес, як хтось узяв мене на руки і заніс у дім. Потім, уже лежачи на дивані, відчула крізь заплющені повіки, що в кімнаті загорілося світло. Напевно, той хтось замість того, щоб відразу задушити нещасну жертву, чи поволі з насолодою розчленувати її на дрібні шматочки. Спершу гладив мене від голови до ніг. Пестив заціпеніли непіддатливе тіло. Лагідно торкався на плоті. Потім його голова лягла мені на розхрещені груди. Але він не цілував їх, не шукав губами сосків. Він, я нарешті зрозуміла, дослухався до мого серця. Б'ється воно чи ні? А вже ж, що то завтіха, якщо жертва сконала так раптово без тортур і мук? Серце моє, скуте страхом, не билось, а мліло в чеканні невідворотної помсти. Краєчком свідомостей я ще хапалася за життя, кволо сподіваючись на якусь слушну мить, що дасть мені можливість вирватися з цих жахливих лабет. Здогадуючи, що він поклав мене на дивані в холі, я навіть подумала про замашну коцюбу, і силкувалася згадати, чи лежить вона на призбочці біля каміна, чи я її десь прибрала чим далі од очей. Та ось ці холодні руки вже тягнуться до моєї горлянки. Зараз вони почнуть душити мене. Ні. Здається, він поки що тільки намацує пульс на шиї, торкається тієї блакитної жилочки, яка так хвилювала чоловіків у хвилини моєї слабкости. Ось і зараз вона зрадливо жила і забилася першою в моєму заціпенілому тілі, і, видно, його також схвилювала, бо я почула збуджений голос. «Жива!» Не вірючи своїм вухам, я розплющила очі і побачила над собою конячу голову Іванька. Одвісивши щелепу, з якої котилася слина, він світив на мене несамовито збудженими очима. «Ти?» – вражено спитала я. «І я!» Він знову, як тоді з переляку, заговорив про себе в першій особі. «Як ти посмів?» «Що? Як ти міг отак зі мною повестися?» «Я тільки полапав, чи вижива?» – розгублено сказав карлик. «Не бреши! Ти хотів мене вбити!» Він так закотив під лоб очі, що в них застигли тільки білки. Перехрестився і сказав «Бог з вами!» «Чого б я мав вас убивати?» «Не знаю, тільки ти спершу заховався, коли я тебе гукала, а потім підкрався ззаду і напав». «Байка», – сказав він, – «чистісінька байка. Іванько не чув, коли ви його гукали, бо як почалася гроза, побіг кинути закидушку на коропа. У грозу великий короб бере». А, а тоді загавкав тризор, Іванько й побіг подивитися, чого це він так гавкає. Глядь, а ви лежите й не ворушитесь. Іванько не боягуз, ви ж знаєте, а тут обімлів. Що зоставалось робити? Взяв та й поніс вас у хату, і, як на злуші, й світло пропало, хоч гвалт кричи. А вам погано стало чи як? Мені трохи розвиднулося в голові, я зрозуміла, що Іванько не бреше, але від того легше не стало На мене хтось напав, сказала я Як напав? Підкрався й ухопив за плечі Це був такий жах, що я знепритомніла А потім, потім він, напевно, почув, що хтось біжить од річки і втік Чи десь заховався Ти ж нікого не бачив, коли біг на подвір'я Ні Іванько ще дужче змінився з лиця і звернувся на двері Візьми на замок, сказала я. І у веранді також. Він так швидко замкнув всередини обоє дверей, що я ще й подих не встигла перевести. Тепер ти зрозумів, чому гавкав трезор. Не на мене ж. І раптом зринула ще одна думка. Але ж і на нього собака не мусив би гавкати. На же він справді з'являється в іншій подобі. А перед тим до мене спальню залетів голуб, сказала я. Який голуб? «Сизий! Біжи і подивися, якщо не віриш. Він там і досі. Я хочу, щоб ти його вигнав чи викинув у квартирку. Зроби це, поки я перевдягнуся». «Це якби піцака», – зам'явся Іванько. «А піцаку я покинув на річці». «Нічого, вижиниш», – сказала я. «Він не кусається». Іванька знехотя подивав східцями на другий поверх. Я зняла з себе вивалену вирязюця сукню і кинула її на крісло сушитися. Потім зайшла до ванної і ще не встигла вмитися, як карлик уже скрипів східцями вниз «Нема там ніякого голуба?» – майже роздратовано сказав він «Як немає?» Отак Іванко Іванько обдивився по всіх закутках, ні сизого, ні білого голуба там немає» «Ти хочеш сказати, що я його вигадала?» «Ні, він мабуть вилетів сам, як залетів, так і вилетів» «Ад зеркалу?» Спитала я і відчула, як натягується кожен мій нерв. Якщо він скаже, що і дзеркало ціле, тоді ти приїхала. «Дзеркало розбите», – сказав Іванько. «Хіба то голуб його розбив?» «Ні, то я сама». «Погано, це дуже лиха прикмета, коли розіб'єш дзеркало». «Чи не забагато у нас поганих прикмет?» «Ова!» – раптом вигукнув Іванько. «А це що таке?» «Що там?» За дурною звичкою я вискочила з ванної майже гола, але цього разу, здається, навіть карлик на те не зважив. Він вражено дивився на мою сукню, що сохла на спинці крісла. «Дивіться, це вас не людина хапала за плечі? А хто ж? Тварюка, ось хто!» Я підійшла ближче, і тільки тепер побачила на сукні брудні сліди від лап великого звіра. Напевно, мій ще напівшоковий стан не дозволив мені знепритомніти знову, і я лиш скулилася, як беззахисне щеня, коли почула дикий нелюдський регіт. Минув якийсь час, поки я зрозуміла, що то заливався нервовим сміхом карлик. Таким я його ще не бачила, і здалося, це сам сатана ригучий наді мною, трясочив велетенською конячою головою, з вирячкуватими більмами замість очей. Я вже хотіла було кинутись до коцюби, але сатана враз притих, по дитячому схлипнув сказав «Тож, три зорові лапи, хіба ви не бачите? Тож наш псяюка поклав вам на плечі свої лаписька, а ви тут так злякалися» «Він же на прив'язі, ланцюг не дістає аж туди» «Та на якому ж прив'язі, як Іванька давно вже спускає його на ніч з ланцюга» От на радощах він і стрибнув на вас, а коли ви впали, як не жива, тоді й загавкав. То виходить нікого не було? Виходить нікого. Знов засміявся Іванько, але вже не так. Він засміявся мавже по-ангельському, і я теж усміхнулася до нього, і вже не могла зупинити цього сміху. Він тремтів і розростався в мені дзвінкою кришталевою кулею. Ми обоє сміялись до сліз, зазираючи одне одному в очі, аж поки я не відчула, що та кришталева куля розсипалася на дрібні скалки. І мене почали душити сльози. Сміх перейшов у плач. Я ницьма впала на диван і затряслася в юркому нестримному риданні. Я не знала, за чим чи за ким я плачу, Напевно, то був жаль за всім світом, хоч я повторювала без жодної думки «За що? За що?». Іванько кинувся мене втішати, та я сердито відштовхнула його і заголосила ще дужче, і плакала, поки геть вибилася з сил. Отак, скімлячи, як щеня, і заснула, проте ще довго здригалася від схлипувань і судомних зітхань. То був сон на одне око, бо я добре чула, як Іванько вкривав мене пледом, і як, вимкнувши світло, мостився спати на килимку біля каміна. Мене то кидало в холодний піт, то обсипало жаром, тоді я зривала з себе плед, зминала його ногами, і карлик, уловлюючи кожен мій рух, нищечком підводився, дбайливо вкутував мене як дитину, і знов по собачому вмощувався на підлозі. Але вранці, коли я прокинулася, його вже не було – в домі стояла виснажена могильна тиша. Вона тисла мені на скроні очі, лягала на груди, як вік отісної домовини. Я незручно лежала доти, поки не зрозуміла, ця болісна тиша, моя самота і моє мовчання. Це каяття, яке прагне виходу з того мовчання, і якщо я не висповідаюся, то задихнуся в ньому. Готуючись до цього таїнства. Каже Божий закон, треба згадати все, в чому ти провинилася перед своїми ближніми, чим згрішила супроти людей і світу і попросити прощення за скоєне. Я була готова до цього, але не знала, до кого мені йти на сповідь, хто міг бути моїм свідком перед Всевишнім у час покути. Настоятель храму Івана Богослова, вочевидь, на цю роль не підходив. Був бо моїм коханцем-спокусником. І одного разу моє щире поривання до сповіді закінчилося новим перелюбством. Можливо, з особливою увагою мене вислухав би старший оперуповноважений відділу карного розшуку притула, проте великий слідець мав повноваження лише на розкриття гріхів, а не на їх відпущення. Загавкав тризор. Я вийшла на двір і побачила, що Іванко з собакою розглядають величезну рибину, яка лежала на траві перед флігелем. Це був чи не пудовий коруп, наче вилитий з червоної міді. Я здогадалася, що Іванько вивелік його на свою нічну закидушку і тепер не міг прийти до тями від радості. Вражена, я також схилилася над рибиною. Ще жива вона зіпала круглим, губатим ртом, і з її нутра виривалося важке, зовсім не риб'яче дихання, схоже на стоїн. Зненацька коруп підстрибнув, я відсахнулася, але широкий хвіст черкнув по щоці. Злякано заскавчав трезор. Висолоповши рожевого язика, він заткував від того чудовиська, томуючи в собі здивоване гарчання. Я подивилася в його неспокійні очі, і мені здалося, що він гарчить на мене. «А бачили, бачили!» І далі радів карлик, чи то з пійманій рибині, чи моєму здивуванню, що не пса. Я нічого не відповіла і швидко пішла в дім. День, можна сказати, почався. «Ні, я так більше не витримаю. Якщо раніше тільки ночами десь у глибині мого єства з'являлося це внутрішнє тремтіння, то тепер воно не полишало мене і в день. Сподіванням на те, що все вийгоють час, настав кінець. Це був той випадок, коли час не лікує, а наближає фатальну розв'язку. Треба було щось негайно вирішувати, і воно це рішення вже визрівало, хоч як було тяжко із ним погодитись». Для цього не вистачало ще якоїсь краплі, але і та крапля не забарилася. Коли у ванні я намочила волосся, щоб помити його, і перехилила на долоню пляшку з шампунем, з її шийки, жадібно плямкнувши, висолопився рожевий язик. Ні, я потім зрозуміла, що то в'язка рідина витяглася перламутрово-рожевою стрічкою. Однак це не мало значення. Вона примусила мене здригнутися, як жива істота. Зрештою, я добре знала, що кожен живий предмет має свою стихійну силу, яка за певних обставин може виявити себе у найнесподіваніший спосіб. Будь-яка матерія приховує в собі енергію, і немає великої різниці в тому, чи тебе загризе розлючений звір, чи розчавить зрушений з місця камінь. «А вже ж, немає різниці», – казала я собі, вмикаючи фен, щоб просушити волосся. «Твою кров може назавжди зупинити ось цей електричний дріт, якщо його оголити і може випити у пир. Твій дім може спалити блискавка і крихітний жарючок, принесений одудом. Нещастя може наслати лихе людське око і, звичайно, дзеркало, якщо його розбити, бо ж одна річ на світі не терпить свавілля». І ніхто так не мстить людині, як зневажені на живі речі. Бо ця людина, власне кожен із нас, живе за рахунок смерти іншого. Більше того, сліпий жереб кидає свій вибір на одного, не лишаючи мільйонам. Я розчісала своє живе неприродно-червоне волосся вогненого ангела і підійшла до телефону. Рішення визріло остаточно. Та я ще вагалася, як його краще про це сказати – щоб ГЕС не подумав, що в мене взагалі протікає дах Шанувальниці одуданих гнізд зовсім не хотілося потрапляти до гнізда Зозулі Не набравши номер мобільника до кінця, я нервово поклала трубку І знов заходилася чепурити пір'я Зрештою мені треба навідатись на Солом'янко Той, хто так необачно залишив там ультимативну записку, вже мабуть мертвий Але я не вірила в те, що мертві не жадають помсти Через дві години я вже була в плутоні. Деякий годиться, в такому царстві все пахло тлінню і порохом. Відтоді, як я сюди навідувалася, нічого тут не змінилося. Хіба що потовщав шар пилу на плитах габро, і тепер на них можна було писати пальцем без різця, які, хоч епітафії. Наприклад, облишна дія всяк, хто входить сюди диво в кімнаті для відпочинку ще працював телефон, я знов почала було набирати номер, який знала на пам'ять, і знов поволі поклала трубку. А вже ж саме тут, ось у цій кімнатині, колись померла моя потаємна надія. Того дня я застала маму в лікарні зовсім інакшою. Вона не обзивала мене уродиною, а навпаки, пригорнула до своїх в'ялих грудей і сказала, що я найкраща дівчина в світі, що за мною всихатимуть усі хлопці, і я буду дуже щасливою. Тільки не треба сильно любити, казала мама. Не треба собі зав'язувати світ одним чоловіком. Бо тоді можна швидко звихнутися і потрапити ось у цю лікарню, де єдина радість – це клеїти конверти. Їх тут лікують клеєнням великих рудих конвертів. Трудова терапія називається. Зовсім тихенько і розсудливо пояснювала мама. І після того я побігла до лікаря з чутним прізвищем Коркін, якого ніде ніколи не могла застати. Такий він був зайнятий. Та я розшукала його і сказала, що мама моя вже майже здорова. Чи зможу я згодом забрати її звідсіля? А лікар, щупленький, жвавий, з рухливою, як у дятла голівкою, чудним прізвищем Коркін, сказав на ходу кудись поспішаючи, «А чого ж, заберете, коли станете повнолітньою, і матимете змогу її утримувати». І на очі мені набігли сльози, бо я нікого так не любила, як свою уроджену маму, з двома щурячими зубами під верхньою губою. Але ще дурна була. Чомусь соромилася того, що мама моя в психушці, і не поспішала казати про неї Несторові. Хай, думала, настане час, мама піддужує, і коли ми одружимося, то заберемо її до себе. Тоді вже хай, там і що, я сама догляну за нею. І от саме того дня, коли таку надію подав мені лікар із рухливою, як у дятла, голівкою і чадурнацьким прізвищем Коркін, я не могла дочекатися вечора, поки Нестор прийде додому і полетіли на крилах до нього в майстерню, аби розповісти про маму і почути радісну згоду на те, щоб вона жила з нами. Я ні на мить не сумнівалася, що він з радістю сприйме цю звістку. «Адже так любив мене, так лелієв, і ось я примчала в майстерню, а там гола дівуля цицьки розвісила, натурниця, звісно», – зніяковіло пояснював Нестор. Та мені вистачило одного погляду в її безсоромні очі, аби зрозуміти, що ні, хвойда із хвойд, лярва з окружної дороги, яка щойно вискочила зі спочивальні, ще вкутена запахом поту і статевих виділень. «Уб'ю», – прострелила мозок перша думка, але не тепер. Не тепер. Виберу слушну хвилину і спосіб, щоб ніхто й не здогадався, що то я забруднила руки об шкуру зрадника. Я прожигом вискочила з майстерні і як не побігла через усю солом'янку. Наче за мною хтось гнався з сокирою. Та не було в мені ані страху, ні вічію. Лише одна гола думка – «Уб'ю». Напевно, саме вона, ця думка, не дозволила мені забігти світ за очі чи накласти на себе руки». А змусила повернутися до Нестора, існувати далі, як існують більшість жінок, змирившися з невідворотністю зради. Тільки наївні люди кажуть, що час заліковує. Можливо, це трапляється з тими, хто має бегемотячу шкіру, але я знаю запевне. Все виліковує, лише смерть. Тільки вона остаточно вилікувала й мою маму, котра, прийшовши трохи до тями, повісилася на сірій мотузці, якою зав'язували паки рудих конвертів. Повісилася в загидженому туалеті Павлівки, після чого, як розповідав мені з коромовкою лікар із дивним прізвищем Коркін, була кремована і похована на далекому цвинтарі під Васильковом. Мені здавалося, що розповідає він про якусь чужу жінку. «На жаль, ми не змогли вам повідомити», – сказав на ходу кудись поспішаючи лікар Коркін. «Не мали вашої адреси, але можна довідатися про точні координати місця поховання». «Навіщо?» – спитала я. Як навіщо проовідуватиме те? Кого попіл? Лікар із чудним прізвищем Коркін покрутив меткою, як у дятла головою, ніби зазираючи мені то в одне, то в друге око. Ну, не знаю. Я так нічого й не сказала Несторові про маму. Для чого? Все втратило сенс, як і його запевнення в найщирішому коханні до мене. Найсмішніше те, що він справді мене любив, можна навіть сказати, тремтів наді мною, але це було не кохання. Не знаю, як це можна назвати, про це треба запитати в чоловіків, котрі носять своїх пещених дружин на руках, але за першої ж слушної нагоди шукають, куди вмочити свого придурка. Деякі сексопатологи стверджують, що такі випадкові зв'язки тільки загострюють почуття і потяг до власної дружини, але не те вони сексопатологи, щоб зазирати в царину збочень. Що ж до мене, то я уникла маминої долі лише завдяки її заповіту. Дала собі обітницю ніколи не любити одного чоловіка. І це правило допомогло мені примиритися з Нестором і його зрадою. Можливо, це нескромно буде сказано, але саме тому я стала жрицею кохання з усіма його ритуалами і церемоніями. І треба зізнатися, знайшла в тому неабияку втіху. Без цього у мене ніколи б не було, наприклад, ГС, завжди готового прийти на допомогу, Ось і зараз у мене залишається єдиний вибір. Або підпалити цю майстерню, де хтось колись зазнав миттєвої втіхи за рахунок чужого щастя, або нарешті подзвонити до ГЕС, і я набрала його номер. Алло, «Горю», – спитала я самим довірливим голосом. «Ти де?» «Щойно вийшов з конюшнім, їду до фонду». «Ти ще й катаєшся на конях?» «Та ні, я був у Верховній Раді, а що?» «Я згодна з тобою». «У чому?» «Тільки ти не рякайся, все нормально. Але мені, як і всім нормальним людям, потрібний психоаналітик».